Fondatorii antreprenoriatului românesc Oamenii de afaceri care stau la baza antreprenoriatului românesc au avut o serie de caracteristici comune. Abilitatea de a seziza oportunitățile, flerul, curajul și, nu în ultimul rând, studii superioare. Dintre cei 10 fondatori, unul singur a terminat doar 5 clase, Blaziu Guban. Acesta a fost producător de pantofi, a inventat-o a înființat uzinele Guban și a fost singurul care a supraviețuit naționalizării. Afacerea sa cu pantofi l-a transformat într-unul dintre cei mai mari furnizori de pantofi ai țării din acele timpuri, iar brandul Guban rezistă până în zilele noastre. Ceilalți nou antreprenori români sunt Francis Neumann, primul producător de mătase artificială din țara noastră, și fondator al echipei de fotbal ITA sau UTA din Arad Nicolae Crisoveloni, bancherul care a salvat de la faliment Banca Crisoveloni Max Aușnit, supranumit și regele oțelului în România Cel care a reușit să înființeze în 1924 societatea anonimă română uzinele metalurgice Titan Nădrag Călan societate care ajunge la un capital de 120 de milioane de lei și 4900 de angajați Dimitrie Leonida, cel care a modernizat instalația electrică a Bucureștiului Inginerul constructor Tiberiu Eremie, cel care a realizat mausoleul de la Mărășești Sala Unirii și Catedrala în Coronării de la Alba Iulia Arcul de Triunf, Muzeul George Enescu și fabrica de avioane Iare Brașov Ioan C. Mihail, care a susținut împroprietărirea țăranilor și a donat întreaga sa avere statului român pentru a sprijini educația Nicolae Malaxa, care a realizat prima locomotivă românească în 1928 și primul automobil românesc în 1945. Dumitru Mociorniță, care a construit una dintre cele mai moderne și mai importante întreprinderi de pielărie din România interbelică. Petre Georgescu de la Fras a înființat una dintre cele mai importante edituri din România interbelică, bugetarea. Cu toate acestea, antreprenoriatul în România nu are o poveste ușoară. La bazele sale se află doar câțiva oameni care s-au născut în familii bogate și au avut ocazia în acele timpuri de după 1918 să studieze în străinătate la universități de prestigiu și mai apoi să se întoarcă în țară pentru a pune în practică modelele de business învățate. Însă, toți cei care urma după ei sau chiar și cei care au dezvoltat afaceri în aceeași perioadă nu au fost la fel de norocoși și au fost nevoiți să se bazeze pe instinct pentru a se adapta realității românești. Perioada comunistă și naționalizarea au dus la faliment marile afaceri românești, dar au înăbușit și avântul inițiativelor private, astfel încât, după Revoluția din 1989, oamenii s-au trezit lipsiți de modele de business. Au fost nevoiți să-și bazeze deciziile pe instinct și să înainteze orbește într-un domeniu necunoscut. Unii au avut drept exemplu modelele americane, însă puține dintre ele au dat roade pe piața românească. Mai ales la începutul anilor 90 când s-a naționalizat toată valuta, iar inflația a atins apogeul de 300% în 1993 Mergând în tandem cu istoria grea a țării noastre, antreprenorii români au găsit totuși resorturile pentru a depăși greutățile și pentru a crea lucruri valoroase din aproape nimic